Joak laua Brilla bi Azte azkenat Jau zikun Eta Hemen torreatxu berrizen e, Zau zerrati itzen joha zontan Ez da? Atzalde hon Atzalde hon e, Ogoro e, Miguel Angel Horro derik sí. Pastartxo Zareazu Bai, bai vale. Zin <laughs> eta atsaldeon eh, mama mamografia. andia mamografía aun así voy o allá igual bueno la plus previe llegará lelego te ikutu batzu o harlego lo lurrenzan eh, o paletan la, es eron sofa ha dirin gata bimento ala tenemos asília silias silias sofa be. bai sofa -za, bai? de genito tanto se bimento hoy bat. sofan ere uste ditu que genito tanto se bai Bisquetore, ozoiste, gentito tonto de de, oye anda gentito tonto de de, ya sabes, sigue esa necesaria venicultura. Ese anda, ondarta, o sea, mete cucini no viene salicen, horratik sen aukola cosa. No oje contra, no li, eh, contra, hartia, hartia no hice miola baño chiquiteti que están la tapo ti, tani, hartu platero de madera y todo betete gitana, oye, pasaite, no he contra de tonto de Ostia Ba, eh, eh, una, boye, tonto, ya, Eri, eh, asakio, eh Doro, no, gollegasko tontote Honega, erdeldun noazak ibegues Pan ba. con pan, comida tontos Pan con pan, comida de tontos Hala, hala Hala, diote Hala, diote eh. Erdaldzale ba, eh. Erdaldun ez, eusen atulu ez amertxe Erdaldun ez Erdaldun ez, eusen atulu ez Erdaldun ez, eusen Ah, bueno Momentoz horreng egin zeku Pan con pan Pan con pan Ba, hori, hori Tengo besti sofa Pansan compans Compains Eh, Rosa Favores ha feito a palanca, se ha tu. Hombre, chortago este charra. Sofía. Este, te lo xego a gariala. O xego a gariala con de palanca total. Pero si é de 12 de ouro, es? Oche, e tes Honduras, sartute, sartute, sartute. Cristo postura raro tambo, Sofa, Sofía, ni ese Cristo postura raro tambo, catec. Non la nada. Ta corputza de ti onde se surre que sañe que, ti, ti, ti, ti, ti, tonto tú. Ollei, ez, Orunza charrena. Eh, sofan hoti, ogude <laughs> janez dek da inliken gauzik txarrena Txarrena, charren, charren, txarrena Bide bizitzen oye... e... janez sofan etza jarriteon atzale ozun Ogoiz ozun Ganea, ashek nahi da bila, o Ashek, zein da hori? Ashek, ashek Hoxe zindia? Ba, ba ez da ipa Ziste mian? Epa eh, hapa... Go tele isu jartzek, leherdo gasekin, ebitu Eta hogise? Sofá Gaina hori jenialin eskaza Aize hori Puto hori Ota moz enti eh, mo Dilegeleko hori Hori adek Ete hori Eto mm. salbatek Horto gusio aldimaz Hore zaldilea hartzen balimek Hori eh? dek Por ejemplo zaldilea hartute Sofa osonaek Hori Bueno zaldilea niz... eh, Bueno eh, se... Es que Art esa, one, one, one, lo a todos, a todos, aurreko, o sea, no la troca legal, legal, legal, legal te le de vas joder, salimos, Ni Satunian Jon Kodromat, Jon bien antena, onin, onin. Antena, Onin onin. A, ori, bai, Onea. ahora, ahora importante en su favor. Zendie ponitzeoan, zaldilekin, eta sofan jartzeoan, erdietzateoan, da, hortago oso hmm. claro. naik. Ipropozamen batzagoa, urrengo bateau. Ekarri ba. ona, dosiz ba, eta direktu nago egu. Zaldi, zaldi jena? Zaldikarreria, zaldikarrera, zaldi... zaldi haben? Pasiraba. Hanka lurren, hanka lurren, ba, dire, hamen sofait, zioa, baki. Or, Ez teo ordu ona, niretzako. Ah. Ordu ona, atzaldeo posta dituk. Ogu izo da, marrako, ortsireko, apologiteko iztena dituk. Eta hori? Ba... Lobelarra opi duen deribabue eta ez deriva hauek eh, ose bat ematea beha esanen idati, bostetan, bueno, bostetan orduan nahiak, eh, esan ega sortzirek ez. Sortzirek aldidek, den bora gutxi gelitzek, sortzireta, piske puntu harrapatzeko behatzea, ez darredek. Hor interesant izetek, ordu ah, batzu dugitzi ez, eta alde hartu, desheire, zazpide sortzi hori orduatzu dugitzi ez, anik aga maratane puntilio horregin, amai edam eh. iske bakal, orduatzu dagozitzen izetek, mm hori -hmm. mm -hmm. onezte izetek ordu hor nahi dutzen. Omre! Bierzo seggio galdi, ba? Bierzo Barkatu? Bierzoz egeko baltima, ez dela ordu esti importa. Ez, ja, baina ni hartu sale hartu zali jo nintzenin, oin baina, ez nauk, o, bueno, momentun, eh, voltako nauk, baina momentun ez nauk. Voy a volver, eh? volvere. Bai, eta, baina, oi, zen detro, bai, zio legalatiken, eh? Ba, bai, haiti ezak egu, txiki bat, ja bat hartu, xeitin metri harti bat egoa, zortzi galdien, etiak, hau zo, zo. Ahora, entonces, hasta al cola, Y Eh, batzu horregunek naio egun ne baño, egun egune baño naio horregunek, hori hori non dike bisitira uniteta la, sa bai, bai. Coño. Bai, bai. bai. Punto era, sí, sí. Bai, bai, bai, bai, bai. Zipa. Da Zer da, apologizte Ba, ee, ee. Ustea, Na acuera, a por gente sano están? Bai, Ustea, jetzt? Nagoratzain bai. Bai, gut, ni ezan horitzen. Ni or memo de 60 watt. Ni memo de charza 8 watt, 47 azkeningo legala ezker. Bai. Bai. Bueno, orduan emaixo drogal legalai de VN. Bueno, drogal legal de Bruce era tematego. Bucaria? Eh, bai, orgo sano ai. Complementado. Complementado, complemento vitamínico 60 watt. Eh, complemento Guri irakutzi ziuek e, produkto, droga, sustantzi ilegalak dila txarrak. Hori eh? drogi txarrak. Eta botik eituk onak. Botik enda onadek, ona. Azaltzek, ilegalak, teazen, botik, pin, pin, gauzatuk, txarra eituk, onak. Droga ilegalak txarra izete hori oso dudeko kontude, porque generalin eh, dependitzeik generu eze, kalia eta gudan, eta zematartzekan da dosizetai kontrolatzi, ta jakitik, ta hone honi dezik. Eh, Aizena txekek Ez bagarrik ez txarra, baiz ikitagoenak, eta osoanak, bai. Haldun hori, galdabatik, gezurrek. Baina gezurrik, haundi jena, haundi jena, haundi jena, haundi jena, haundi jena, haundi jena. Dek, e, droga legal, botika, e, farmako o, legalan kasua. E, igartzek, josein e, botika. Hainik esperintzik egin aziko dora egintzeguat, baino igartzek, josein botika eta jartzeik. Botika gane, baldeik, ontako, ontako, ontako, ontako, ontako. Koluna batik, neskarriko koluna nadibiz, eta. Tazku ikun jartzeik. Eta txarrai ondako, ondako, ondako, ondako, ondako, ondako. Bagarriken txarrai, ezatez egola, sekundario. Sekundario. Zatik ezatez egola, sekundario. Ik, ite maldime gorten aldau. Simetrite, piskete, respeta, hiez da. I, beti iztitzago zatzu leleon jarriko. Piskete, aldaengo jau. Ta, alda hu. Eta jartzek. Sekundario izeneko jek, jartzitu sekundario gabe eta zatek. Kentze jo sekundario. Jartzek ezkerreko kolunan. Eta dek, botik jo, Gauze txar, hau, dan, dan, dan, hau, ikite txiki. Gaba parte, igual, sintomo batzuko, ze mejoratzi, ze guek, ikititu, ikorre, sekundario. Zati daba primario eta zati da sekundario. Horka, dek kristuan gora beria. Ik ordena hortan, eta titulu sekundario oi sekundario egin, nahek, eta titulu da ze, eta dek, gauze bat, bagarren, igual, eh, sintomo batzuk, harintzeko, posibili daugena. Hortzen, gok, sekundario, ze eh, se, se matalizit joan, ez da, ze se, sekundario hoxek, ez ditu beti maten ez? Eh? Osa, de... E guiarrea txikasebe se ematen. Sekundaria joa, eh 80, mat ege dek ikula. Dek dek duguel, eh je seguru de que manik, sekundaria jo de charra se me gue, gausatu sinju pro, la batzu de guiarrea txase intestinota rollo que da como una vuelta ca, a uqueta sekunda chocolaku valdemayo, txauki se va beti manik. Ba -be. Tokolik kemati de eh, baño Ba, nik segoiat, adibidez, e, zikodora bankasun. I, e, e, zikodora bat hartzeiz, antidepresio bat hartzeek, guztek, eta bertanezateek, bertanez behalik ezateek, be, esmeik, zena alternatibuta kontraunan bertan hartzeek, egonet depresio biti zewek, txartu, txartu, agarabamiento. Hmm. E, tendencias suizidas. Ig hartzeek, ze, gause, edatea guen, eta gu, efektivamente, konturatzea <risa> iz, konturatzea iz, konturatzea iz, konturatzea iz, segon duer joa, Oza, sea, zaude, medikamentuk, eh, deprecision kontrakuk, jartzeuna porfektotan, dan, eh, potentiaen nikela deprecision hori. Danak. Oso ondo. Danak. <laughs> Emtele zeiko, danetan jarrikoik, ik, botik bat hartzek, eta teori jende, bat honbat, hausen datzik lako. Ke ba? Ez dut, e, itizegoik, txartu. Nik konbentzituen etxoa ediz nereka zun, gauze gaino urutire eta inluzi zen, horretik izan zala. Gauze bat ikartu nintu beste parada les pasea ni gola ez hartu da bete hau pasatze bolara bat eta junitek zartzaisor eta beorrez hartzeau eta kasu ez hautsetziat birin gelditu orgendiz hautsetziat birin gelditu orgendia bat chartu zitze ona oso chartu zitze ona de buca ona sui si io te bestatu e, buca bueno en fin christon pelicula saudek ordun eh group style en comentia atena o Bertan jartzek, gaztien, adolesentien, nera binkazuen antidepresibo, oso, oso peligroso zuhela, porque tendencia suicidak, porcentajean, dibatin, abditu dute txiki. Gaztien gazun, antidepresiboak. Eta lare ba, ehozein medikuk, jauten baldima izate, zanetetzeka zeralagela, pun, hori zartukoik. Baina, bertan abixatzek, iti eguela txartu, tegizten egu, gola, suicidio haman, eh? Hingaraz. Ipentzazek, ze gauze, ze peligro... Zer eh, se serdan, serse productito din, o sea, ditu la hosteak. Eunero, eunero, eunero ez ezatu ditu. Ohi efektu geore. Txohaite. Txohaite, bakote mundu. Txohaite porque porque ahí está aquí. Lero hartu da no langoitzen. Ba, hien desesperazio momentu bat ino, o sea, batino Shinstein de Galago otzia ze o ba, ba hartingotia porque tia se. Kasu askotan txartu indik eta jendi mandik. Oso oso, oso, oso, oso, oso urrutire, eta bueltauztan buelta ezinleken, puntuaino, eta zuizioetan ikasugu ez dutxetxat. Eta, Pff. oin horiak kuestionatzen ari de, eta on, gerutak ba, oin gerutak jo oso horren kuestionamintu hori de gide, lehen unko metuak egin ya, medikamentuzken matan, ez omoztodos enfermos mentales, oin hori buru, lauliburu, ba, emala farma, e... gerutak jo osa baltzen. Eta, batzuk usate hori, denborigin, aliagoala, Me digo buitario gela, baina ja gentintza, genen romantza, ja policía y empares, aniat. Bueno, gente en romantza, policía, gente que bai, hori, at, hori dala ortako, eta hori, gustiat batzu de zati hori, ez daue prepatzena da la hortako eta ja me digo eta enfermera, enfermeras hartutzea be, eh autoridadin, categoría gen y me digo, hostia, de matemáticas de autoridad. <Vacaz ghost> agresión a la autoridad de enfermera la teta mil le motivo ez ospitali magarri ostia me digo ostia tema temu bu buitzeko hori tema den bar ta bar eta, eta ide gertetzen ba ba bueno ba bueno eta, eta ze prueba eta igualdek prácticamente industria de intereses o eta geni gaitu nerei zainpresitudek en el txende askona Ni nueve personas atutelako, baino hola sinaitu, hola sinaitu, gendein sufrimiento, baina pisillagi praktikamente. Hola sinaitu. Bye bai, bye. Hola sinaitu. Etzo beste dizenik. Etzo beste, zo ke ravidek. Eta Espanya ja hortan da legunez gainean espangelego, zeokutridek. Inglaterra eta Alemania da mugimenduak fuerte izan, victiman. El cártige ta zaudek, eta mugimendu zeo Kataluniane bai. Baina bestela, pff, ba, ez. Baiz, baiz. Ordun ba... Ba... Hori diak, eh? Zatia gauze ona, eta zatia gauze txarra, eta zatiat ordena aldauteo garriken, gauze ona eta txarrena, bezinez eztek txarra, eta oso, oso, oso, oso txarra, oso, oso txarra. Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eskiz behitzen... Eta... Eta... Eta... Eta, nire, nire, zizia, profesionak ikio bateko, bat, zizia, zizia, zizia, batzen izaten. Eta, bueno, ba, nizertzea, ba, ba, lehengun komentatzezian batek, bueno, zidan jatorritje, zidan jatorritje, biti Afrika, andatzekez, eta bar, hori komentatzea, eskena, hori ziren komentau. Bueno, teori bat zeok, uste bat zeok, hipoteziz bat zeok, hori bakunazio gint, bakunazio bat den zuhetu zela. Inglesa gintzia ben, Kongo nuztiat derrepente botike bat hartu ziabien bakuna tipoa hartu ziabien ziab, bertako poblazioni erretatu zidu eta erretatu dituk benetan bilotsa e, bilotza erdibitzea hartzea genita, bueno, oin danoi haus e, e, hartu guizu danoi haus hartu guizu ze pasatzen, ze berzen, ze zia etza hoan, baina gozien goguen oproatzeko oproatitori experimentatzeko otsia zehostietiko eta hartu ziabien etzean ungo Kongoko pobla zio zu bainola Natibola, mordua, cincuentatan usteat. Zagondik esklavitud eta roi hortan, zailtzan. Cincuentatan, kolonialismo, poskolonialismo, zehortan, e, usteat, cincuentatan gertazala hori. Eta hartatu batzua zau da, eta dek, ostie, ze tristura no, jende horren arpilletan, belzotien arpilletan, batzapertako jende horren arpilletan, dut, ostia, lehen, itin ustean, akau, eta oin itin uste, indizillo putea usartu. Eta venga, terri hori, es? Venga, zat, zat, zat, zat, zat, zat. Igu bakunazillo mas Bakunazio, kimikazio masibo bat donuan, eta gotuz hati hor gertatuzela, laosti zintzela. Afrikako gorpuz bat di, ba, Ebrupako zertzio pun, masibo oki, eta hor hori zintzela, hori zintzela, kimikazartzek, mordok bat den gorpuz zintzela, hortik sortu hotezan, etzegia ze, eta et, ta, bueno, ba, lehen, da, gero zabaldu, eta blablabla. Eta bueno, leheni, akaita bestean enda gero 50-tan, baita zean, hori, killo interesatzeko, hori zartut, hori prolau, eta hori da nintzietiak, honda, txartzia batia, txartzia, kimikia, diru dana, dana naztute, eta dan dan eta ba jendin sufrimientos, osea ba bat eseri, nun gelditzatzeko, mm. 80 saletar ba perkularta. oso humanu da na? oso humanu ta, oso historiku eta oso gure istorio diet eta gure humanidadik eta inditun gausek eta gertatzen gausek eta gertatzen gausek eta Eta hori, <coughs> eta gero besteena iparrean, eh, porque me dizino oficial atascintziledek, ba haudegile eta haudezea ta beste dana, claro, sintzilezite berupan bertan intzan arrasau, lendi zauden jakinduri danak, lendi zauden jakinduri danak, belarrak ez belarrake. Bueno, auskalo seme hau haudarange zure, tortzi gai dogu, gusa gauegile, gusa gau arrasoie, gusa gau sintzile, sendatzego moru, danarana, inogostu lasan kasuranek, zerena? Belarrana. Ean, ean, ean, ean, e, kontuz, kontuz, belarrak nituan. Fuera, Nori fuera, de. desterrau. Eta industria egiten txik, txik baina guretzako hartu. Baina guri interesatzezakun eran. Guri interesatzezakun eran. Oin bertan, ontsa bertan, momentu ontan, haide gertatzen hori. Adibidez. E, konturatzen eitu gauze asko, bai oma patiien, bai oligo elementutan, bai... E, a ber... Jingo e, biloba, jingo biloba sustarra, arbolin sustarrak. Lepo puntsionatzeik, e, gauze askotako. Horroko konturatzen konturatzeitu, eta onzeite be... De beca. Antes berroiste eta daiaie bereanatu, ez baino gure estilun, eh, printzipio aktibo txianola eta zekia ze eta eta ez hau ilebetino bilebetin indartuuta es es es ez. ez, ez, ez, ez, ez. Artean printzipio aktibo txianola kue taiko bizikustin hartuerkoak. Ego efektun laurdenan laurdenan laurdena eta ego bizikustin hartu pastilleta pastileta hau. Ailego arte txantzian lana otorrinu Santxoia hartu jingo biloa. Bai, baina botike, botike kue, botike balda botike bai arterboisteitan artzua da pin pin pam bon osteputa mare fontanazio ni ne ora mai manetzen buru galteran izan da jota moztu silla la ostia espectacular risa. Beste alla Zer? Jingo biloa sio. Jingo biloa arbolia bai. Bai. Rotondan sio el gorro rondan. El garrotondan irunia. Ezko junda artoda ni e, ez e. bueno, hori da propia silly hori de, eh, Eta gure garrazoi, eta ditu duzendatzeunak, eta gure, gure zientzi gebaldoi, eta beste ana beste miliei histori, mundu zabalien, zaudenak, ba, ba, ez. Ba, ez, ba, edekatzi ba, du, bastartzei du, e... eta izende, ba, hori oso peligrosu, eh? oso, oso zea, ez. Eta, bueno, ja, ez pixonen ondoren. Eh? Ba, ez, ez da, gero, bueno, ez da, eh? gero, hori pasauan, eta oin ondore izu edala, parreikia. Eh? Ba, bai, parreikia, eta hori zuizio mepatikun, eh? hori pasau, zuizio ja. mepatikun, zirko hori. Pone usted sí, sí, sí, a telelenguas, -le ¿verdad? Su sitio homeopático, ¿eh? Homeopatía, sí, sí, eh? oh, en principio, yo expliqué a Ordila... Bueno, María pues, pues, Lucidec, joder, usted me morí en el Sartor Coñiguita, hostia, usted me morí en el Sartor Coñiguita, son... E eta bueno, jende asko egin dituen eh, eta bueno, puripuru jendean gause badek eta uden uden misterio dauden flipantiek. Hori de, por supuesto, tan seade, tan de neweche da tan que seria se, tan que esoterismo ngarkita, barta barta, bar suizidio me patigo Oso gauze, zerabat, suizida eh, suizida o me patigo bati. Claro, horrintziaben Escuchar ahora alopat y en esquema aplica o homeopatía. Es que claro, su arte maldima sute. Au, tio se mata del, acáime sute. Eh e, a ver, este golá. Bueno, su gait esquema alopático aplica en homeopatía. Sor de alopático em tot que. Botique que genera. Botique vale. esquema aplica esquema bati. Eta claro, en bat ni seutan terapeuta bat, homeopatía era el tema que sentían Ignalek, vena eh, dal Nik esan da bezala nalegitea Aordinizatioa, ez ez ez, ez, ez, ez, ez Ingo jau, gure zirku gehu eroera montako jau Ez, nina baldimaet Garantizatziat, akau zabingo eh? Por konestia akatzen, besti Bezala, besti akaitek eta baldima en, Botike klase baten Prinsipi eta baldima, Horren e, efizientzien erakusgarri bat akatzeko kapazitia dukitzia, ostia, basori honak, eh? Zuen efizientzile baldima akatzeko kapazitia dukitzia, bitu du, homeopatik etzau akatzeko zehaik, eta akupunturik ez, eta bestik ez, eta bestik ez. Ostea, ostea. Ostea, hori eh, zara bajesie, eh, barka, beste bajesie, ostea, besti dek zuena. Bueno, orduan, historietedek, homeopatak benetan kontrolatzo matezatek, nalde minemati, akau zaingo ingo, ez zau ingo, lasai. Baina, Benetan, akorde eta ondore joigotxek txarra giretzat. nik esanda zanda bezala, haute haute hola hartzia. Ah, ordun ez, ordun ez teo nahi. Ordun ez, zingoia e, ha, ha, ha, ha. <hazurra> Uste, nik usteiat, ben e, prinsipiso aktibuk, naldimak honeako dina jingol biloana bezala, ehozein e, benen operetxikoa teukilikena bezala, naturalagozea, iltzeainago kapaziai bat dauke behela. Ordun, zin izte baldi e, maia Eta gurek prinsipi xo, xin facultadik hartzeko lata, disoluzi... Ez, ez, ez, prinsipi xo... Zabertizio prinsipio aktibo bat? Zabertizio da aktibo bat? Zatida prinsipio aktibo bat. Zer da prinsipio aktibo bat, baina prinsipio aktibo eskozatidek, eh? Prinsipio aktibo dek, ja, eskema, zahabat, kauzabazio eta prinsipio... Ne... Uff, ez tegaino eixa, ez tegaino eskematiko, asunto. Baina, baina, bai, a ver, zer. Zakao ze honakin... Beno, patitxe, funtzionetak aldi mago, esan nahiak, ez Esa, bat prinsipio bat ekin, bat gure bere memorise zaukeik, eta, eta postenak, baina bere memorise zaukeik, eta bere ordun dun, urek gauze txarrakin kontaktun gotean in, zianurukin, hola horroiukin, eo, zeakin, horren memorisei hartu inberlikik, ez? Eo, ure gaina list, zian, memorise zauke daña selekti bude. Hori jatik, ze, Se selekti jo bat egun, zianuro horre, eh, segur, zianuro horre, zianuro... Danatuz izan goera berande, gizan uro proletxe, gizan uro proletxe, gizan uro proa duna, eta guztzean uro se guztago kon proa duna. Basta Ya, du na, yeah, bueno, azken in, eh, botika porcentaje handi bat, azucuridek. Ez, ez, ez, a ver, a ver, a ver, a ver, a eski horidek, a ver, nola azucuride, bai, horidek zientzien dialectuen, eta eh, zientzien iztegidekin, dauguen kapazideku ikusti hamen lactosa, pipirosa eta fififisa. Eta gu hori guztiak, beste eztiek guztiak, hori zauek, e, kontuz, baina horidek ire, ire, a ber, mundu beh, katalogatzeko en, zeakin, katalogokin, iortaino aliatzeaiz, baina ik zeiz enteratzen ari horzea gertatzen. Igual, inorreztek benetan enteratzen horze misterio da on. baina, ostia, igual misterio bat baina ik ez zeiz aliatzen, Dek, ba, hoxe, gauzek, eh, katalogo bat, eta izena bekin, esplikatzea eta beitzea jau, eta zei guztetau, fifirizata fiforosa, baina hori dek ire, ire, ire pelikulin arabera, hori aplikatzea jok, horri ba, ude bezala, a ber, ude zer da, H2O, ez da? da beste ude de dek, dek H2O. Da. Ez ez, mirdaik ez, ez tego hori. Berek... hori. Ez, ez, ez, H2O da hosti. Baina hori, ez, ez, baina tribu, a ber, a ver, UDE. Eh UDE baño UDE UDE, daña a CBO. Baño HPO, gay, bla bla bla. Ese ese se venis, cortas, estige, estige, a ver. Okay, Sok hau zehade gautzian, nola zehatu Ja, filosofia zartza joa Ez, filosofia, deke, a ber, mundun Zehok, tribu bat Tribu, oksidental, greko, kristau Amit, e, guri, eh Dai? E, pretenditzeuna Bere mm. Realidadi ikusteko eta izendatzeko erak Dila universalak Hori de pretentzio mortiferuena Gure kulturina da kult zientzi mm. Eta rollo nena Ordun, udez askoek milia histori, mila usai mille sentsazio, eta e, isendatu de gori era batea bestea eta etortzek tribu eta esatik bitei guk sake hau lista batean da mundun zeta z dauden simbolitukinda letrakin da its gregokin eta haudek eta haudek unibersala ta bestean dituak oinartekoan dituan txorradak eta udeek h b o Ah. Es, es, es Barkau, barkau, Hori zuen tribu Puta horren pretentzio bat Insufriblie Eta bu tribu horren azpiten Insufriblie mm. Porko hori zaudek, milera sentitzeko Izen datzeko, o ez izendatzeko. Eta hori, izen datzeko milera zaudek Atxepio eh? bakarrik ez, burriure baldin Efe ba bat pora jokiko, efe gaituk dozo izango Haig eituk, hude, baina hori zaudek Burriure eta kaltsi joita jopakin Ude, dek, atxe, Eta katza, dek, eh? ez ez, ba Baina, dek, esentzi ba, ba, de Esentzi Ude, ez dito, atxe, bi, Eta dek, dek, eta dek beti izendekola Atxe, bi, o bakarri, laboratozun bueno, dutiko bai, bai, bai, Laboratozun bai, bai, bai, bai, bakarri bai, Baina, ez tala hori, ezte genteitzen zena Ez tegenteitzen Ez tegenteitzen Ez tegenteitzen Ez tegenteitzen Ez, nizate, atxe, bi, o urekin generalizau Baina, ezte generalizatzen, hain Ure, bai oin harte gola Kimiko, kimiko Vale, la rata juno, güel y güel dinundón. Güel dinundón, oreola, eh, ese que se ha chingado. Bueno, por aparte beste este compuesto chulo, Vale, esa caca de una, pero ese socio yo, Da claro, también rememberish gordo de cola caca hangó. Vale, da. A ver, yo, no sabes la función, función de sindia, bueno, bueno, han hecho como parte, explicar que uno va a tener 100%, han Bean ondoren zesortu sortuliz, gero ze sortudin horren alternativa ez dela, erteneu homeopatia, omab, ertendi ertendie mil gautzak. Eta jendiek bean burutan, esatei, vale homeopatia ez initzi eta putei zer da, baina homeopatia unein zer ikusien disebe, eta zai zer da, amen zio ino espriauko, homeopatia unein. Eta irutzi zitek eta ala askar kusteno hau eta hartza pastilla o farmacoche Berez kusteno erles litos aldin Cero costo, ¿no? ETA hori e, la ni pasase pasase sin eta gezki sentiu. E, well, Igual, no, ba. es que ikutzia, no Orios da, idizera bazo, wala va. Cena esa tía. Me sursa de naula. Precaltengo estipa, ocho va, eh. O sea, de alcalde. De alcalde dice, bueno, esa técnica de alcalde. Ese es ese alcalde, efectuo, efectuo en IA efectuo, eh. Efecto ona. Efecto ona. Ese ah, es ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Eta sentitzen gezki hori e, hori ba, izan ulago. O sea, no lo ez va. Efectu, ese ez valemasea i kutures valemaseanen. Ne ser. Moikutu o sea ola ye, hola, ni barruko da eh movidak, Eta ni sin nicho han hor se paso Eta bueno, en el eh, bat eta claro, one, harenesian explique su bat. Naizian, claro, bertzian, eske que difendi bertzian. Ara ezintzia normal comporto. Se definiste kontrolatzen serantzintzifikuek. Zient, egi bat, Egi bat, egi bat es, bean, Egi bat deunadeik. Ara, eh, este cientifiko da. Ya baño leste gure problemi, es problemia ciencia llena. A problemi este cientifiko de baño problemi ciencia es guk. Ni ole onintzik, o saintzik. Funziona zer txigaze, eh, hauek eta txigaze tribu beste zen eta bale. Ah, baño si, ah, i berde cientzian klasifikazio gausona tabar baño. Sí interesa, ¿correcto? Bueno, que si entiende, si entiende, eon. Si entiende, tribu Jakin baten pretintillo bat, beste 1000ka tribu matin bat. Male. Bat. Punto. Punto. El terzo beste eser, está de pretencillo, tribu rock, se matalzaudik. Hostia, si bisigero penal de pa. Menos si bisigero penal, a ver, la calidad de vida que se hay usar la logo y urtarrapatzea, vueste Bueno, este no... tributa ansiado que Satanavo taco peti en medio Oritzagin fin asiática ya seda se matea Joan pero Satan Mateo ara Un cierto se matea ya te asiática gas no diga te datori, ma no diga te datori Bueno, no no diga, no diga dona que zureste pa Vaya, es que ni Oritzatea, no que zureste pa gastis de año. Les informado datate. Coño, Igar tu seg me sortziaretzengu. Hendie se maturtein il Cesar. ¿Sabe Augustine flipaite dana gesurra de satu joven en este punto y pu puteva de eske eta bazegia nun eh, amazona sin osigeno no ostia gendia tamarro tiene Podit de gezurbat. de Castells conisan, es que bat. Onda o sea, que... e la, bearrun urte zeuste gente dice, tontu ez kontsituan oi urtekin, hundi berri urtekin da ez kontzuan. Eske dek hola gezur bat, bestinatzetik eta bestinatzetik da, bestinatzetik flipantina. Onda un urte hemen la logo urtekin hitze gin... Esperanza de vida media 70 años. Esperanza pico de vida, ori, sí, esperanza, eh. de esperanza de vida. De vida tarse, oi, oi, no esas movidas hori. Baina jende egun urtete igual eur alarpatze zitula. Okello igual. Taiz, zeinak ez tig ezaten... China noindela 6.000 eurte jende ik zitula egun da berroi urtze alarpatzen. Ez que zagi Eh, es, baina... Baina... Ez tegat, ez tegat. Ez tegat, ez tegat. Esperanza ebida nata, txea, zeta, bo... Oie, oie, oie, eske... Ne horre bentzenean, bat... Bueno, eta boro. arire junez bueno o sea este científico tabar, esa, de, bueno, amendo, ah, esindig, este científico tase mio científico dalar tribu hakin baten jakintze clase 1. a ver, punto. E, Etortzen maldimen eta txinatik izan horrekin, zen, ez, eskugolago jarri eta funtzionatek, ba, funtzionatek eta zeh, taonek izan amateziko eta hau teknika bat, zendatzeko eta baro. Ba, ba. Ez baina ezke zientziz, ezke zientzile hartzek. Jendi egiten sinonimoa, eliz bezala. Dek, dek, dek mundugo, irtu mila tributatik baten e, mundun klasifikazioa bat. hori ez da zartzen? Ta ze, kasik obe, eta nire kasun, naio mila aldiz. Borka zientzilea korputzea aplikatzia, eh, dek mortala gehenetan eta onditu gamen miletekin eta mila miletek histori behaiek, behaiek biolentzilekin da pedantekilekin de arroketekin zatu ebenak e, barrio ebenak lurren azaletik en Europan bertatik hasite eta eta ondik lapurretan segitzia hori tipikudek ze jute itugitzia noa, deskubritzea be, ze burruhoi patentatzea be, hartzea bezat behaien eskema alopatikutan zartzea eta mundu guzti, ebeza, bienponentzea zabe eta hori dek, hori dek eta hori dek zientzi gen eh? eta dek, pfft, bueno, baina Hortzio, zintxixen, zegin, zegin, denik punzetek esatun seba guztatiztek. dioz existe, pero cada vez menos, es. Azkenin beti ulertze estu nau fediei zaiezoa, o beste oso ermo bidei. Baina, jatze beti momento bat, zintxixiek, razonatza jatzean horrekin. Beti es. Beti es, eskota. Barco, barco, zintxixi, zer razonatze, sandi? Beti, hote momento bat, ulertze tanna ulertze estana zehose. Eta jatzen momento bat, da orduarte izate Hori <muchem> ba, kristautasunek egite zahain jainku egiteik Etzea zer egite gure ge, memorisek O beste etzea ze energi zitoztek A Baina jatzen momento bat era batea o bestea Energia hoxena, oz ezin, razona o sea, Zintzisek oh. ulertzea o... oh, oh, oh, oh. Poliki o sea, Izintzilek eh, Poliki i zintze... Poliki, oz sea, ezt da, zekul ezte gozu ulertuko oh, Baina zintzisek pedia Zintzisek ulertu, baina kontra gudeak Zintzisek gruta gutxillo ulertzei mundu, eh? Zientzile, mezortzilea remendin, entenitzen zela fiziki, eh? Oiga remendin, ja estik entenitzen. Oiga remendin, ja estek entenitzen. Entendiu, o, berrundola berru urte, baina askoz gutxillo. Iri Newtonen esplikako zian, eh, hau honet ideak eta kauza batzu zuzero eta bar, eh, bor edo Einstein pisketzea hau, baino, eh, hau, esti hau, hau estiago entenitzen. Esti hau entenitzen. Haman zau de probabilidade bat zuzioa entenitzen. Fizika subatomiko entenitzen, Tipo bat, sebe, etziok, bat behare euskien azpien Etziok, da zeurazko este hongo, urte Entendio, mordotan Entendiu, oso diskuraute hau, urte eh? mordotan Entendiu, geruta gutxillo, entenditzek Jodiala, eh, eh Osa, kero da komplifia da ondixo ikustelako, halle Osa, kero da konsiento ezela ose komplifia da onorratzin Bueno, oinori, entenditzen Ez azo batean mundu planu, ha, ni Eee, eee, eee, eee, zein entzat Zein entzat Amengo tributako laun azkarrentzat Planu eta hostile Es es es. O sea, plan nueve a todo a engañín, o sea, sasote, mae. Año se usa Claro. Claro, ne, ne, yo sabes, tené. Ne, yo sabes, Claro, es que allá un segundo y eure no la procesa en el altisio, ¿ah? Claro, argumento Dana y Sengoldima, ah, irí con te en Dana el argumento de Chiva, ¿eh? En contásive, seí conté el oficial de conté, ya ve. Vamos, un hardurec oficial de conté. Bueno, un oficial a conté, ya oficial de defend de Thane. La suegen, a ver, el diablo es la inde, merchio oficial a defend de. Bah, bueno, Nelly necesita que, bueno, pesquet Garra, ¿ibuziste? Gori oficial, polizia definitiva, se igual verde. Argumentado por claro. Eh, baimogu entuntan baimogu jenei dan Zera jarrela hori hartu zean Hori normalen gizartean asko esko batzik, batzik beste kontraidea Komertza esoa sortza aldea ba, ba, ba, ba, ba. Edo eguel ideak putitza inoge Eta zein egin arrazoi Iak eixo houkio ou, esela Esta? Eskota mazik <risa> E... Eh, bueno E... Eh, Hora esko konta dintxoan Ostia, reikis, zorde hori da zeata Horintzian Tada Jata, barru muhiziztean Ostia Konta dintxoan, ez ba Lazatio initzela, nure problema dena zainzizteala, bueno. Eta, txajun da, malago urdu initzela lo. Ola xipazuzitanei. Eh, da, eh, eh. nugu initzan, behan ikuzpegi gela, eh, no? eskortazun baten, nugu initzan. O sea, eh. Eskortazun bat jarretiak opetan. Eta, bueno, aio gero, ya, kriston, lazatazun en zainzitzean, da. Zainzian. Eta, bueno, laguna zainzitza, bueno, horxe gire asuntutu ju. Hore rekinazte, <laughs> Eta, bueno, zona ba, giờ... ez es ez ez, es. ezke es que... reikinaek, pasai hareikinaela. Ez ez ez, ezke hori, ezinte hori izindek. Muntur hortan, ezinte hori zentiu. Hori ezte zentiu, ez aztezkoz. Zabar, egibak, ez azzein egin zentu egu, a tipu hori zaten egan urtetan, eta, pentsa hori zentu egin ofendiuta. Ez ez ez ez ez, mingi kesur ez ez ez ez ez ez ez ez ez. Eri, ez ez ez ez urtetan ez ez ez O nitzas se periodo de Gotago, nitzas te, televisiono en forma oficial. Eh, realidad de un de posible Towers. Historia tenéis. Pues tiene más dime, buf. Goes bad. Da, o sea, ni baño le nuevo siniste malimacho, Da, hori askotan eskotan pasatze. A eskotan ola, seidan eta kaskautela o i gezu horretan Ba, e, ez eztia esaten ez bat da ez beste. Ez da ez ja, mañori nei siau o lota asi. Se o gezu horretan o beste se se, se posibilitatea. Bai, bai. Eure buruen gaina gainau, bai burujunintzaen marun zartu. Talde 15 bertatzea. Ba, regiz aldien funtzionatzen ek. Aldie zuretan aitut, ni seria laun batek amai Saldille, la bonca con saldille, mm. probar con saldille. Dice, ¿Sí? ¿Sí? Jun, ra. ¿Sí? Ra. ¿A yo, que... Claro, a eran con pute, comento a Reiki, serza, pero a mí no, a pute, no, no a la causa de la alda que también se ha ido a la alda, Reiki, o sea, tú enfermera, bueno, estaban bategras, y me digo, yo asito, contureito, en función de eso, yo asito a non arse, y yo asito a non arse, y Así eran clandestina y na situan, danaves eran clandestines Gauronin oso zabaldute zeok. Oso. Jatego igualie la uno hori, está la enteratzen. Beze kausenundi gusten. Bueno hori izatea, o sea, eh, zate. gauronin gorputzeko enerjien rolukoetan neiko zainda dela, hasta la hori ciencia de campo ha zate, estado la, Sadie esa de Gaurreunin. O Gaurreunin. Pero onda la posimia urte, beste cultura batean hori, lantzen baldimasan, etzauek esti garrespeta merezi. Danala y yo creo en tailire ciencia puteo re E, e, lau izan jarrizko lago ja, baleak eta gaur egunin hori basagi hau eta mileka urteitan jendik ez jakin ez baina, ze bat funtzionatzen ze bat ikizukilikela ze bat funtzionatzen analiziz bat ikizukilikela oizker bat ja oizkikilezakek oñ, zientzilean baina lektuen bai, be, besti txakilean ez bestiek ez nire ez nire eta etxakilean ez errena eh? ez dia hola bizan, ez jarri Ni guztiak guret tributan, gure horpultzatian naturiatik, askot gusiozakibian, gaur honin baino. Hori garbi. Hori momentu momento batenea dudotan jartzen. Baina ez que hori zintzitik ja jarriz izko lau izen, ah, oin bai, hori teba, ameriketa, deskubri ginen da ja mapan zeogetan, fawrez. Ni guztiak guret tributa dela, hondan tribut mortiferuna, eskasena, ta aluna, ta zikielena, Eta pretentziozuna eta ez da la aguanta teia ni eztia teia naski mate triorteo isetik baina bueno hoy mosiko bisqueta alkarri ondie ondie eh maricona epe alkarri tenajosa bisqueta es ni gustao si tean eskanitsi pero ti ten avenida 12 ni pero ti ten ezela porque es que ni pasajea eta ufa ni ez artean zean, zateunan askotan eta eta eh Sati Jaime, Dios, ni et, ni te augen go, kai, e, ja, yo Sati. Ni se os te importa si te pa. Oñartes no entera, o Sati desin profe no te ondo. O ondo. Que esto está re bien Sati, entendiendo. O Sati ha sido era Ricky, hostia, se apentada no sea. Eh, Balucho Valdimike, o sea, Satiat. O sea, ni eres usted si si te Es baño placebo de Valucho Valdimike. Aurre ahí. placebo. Placebo de Valdimike, que oser go Aurre, o sea, horisteo, Bai, iburfue no plazo alas Ez nagui ezaten. Ez zer la urtiet. Ez ezatiat. Eusar gausek hizi ondo chaldimaik, bai, rei ki da la, osea da la. Yo 500 zure ez dizenahi bestan funtzionego txogenik. Eseta. Ahora, ahora, ahora. zer da? Eh, online funtzionatze, baina ez dizenahi funtzionatze unik, mieliba, eh? Hostia, placebo que existitze o estío existitzen. Da placebo batzo y funciona que ha sido, ¿qué es? Placebo ser da. Pla y sinistu haste... Bueno, sí, se de... se o de... se o placebo... sea, botiquen da una de que no es placebo aún Placebo es bueno. ser da. Claro, es que el placebo es... Botiquen es igual. pero si sinistu y te igual, va, yo siento que su baritza, Oye, placebo aún de, un de un bueno. Un momento gaur, a más en has dado un placebo aún de o no he una divina la vera. Ostea, yes. ba, ba, ba, ostea, no. ostea, ostea, ostea, farmako horrekin... Zatea hori, eh, mesu hogat garbilatzeo irudon artin, eh, entzulintzat, porque estimatem, baina horre so programa, eh. Ez gure arteo isku iso. Baile, eh, bai, kaskukin, kaskopin, haulat, zoz, raio, zoz, anteo, berge, kaskukin ikustez, zai, ustez, horun zer, relajatzea bizken muzik jarriko jau, ozaino jau. Bai, ez ez jarriko, jarriko. Txap, erroge miutun ditxeo, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Hon ezu gustatzen.a, ona Ozi gustatzen jendi berdi audio. musik traiztiktaziozin da ono bueno, arnaza pizkiak emantziuk eh, kulumpio asesinoak kulumpio altan albarito aur la una en chan ah, gara eta no askain chan aporte puta ah, no ona albarito ona itu konedu sant brasean bianaitu eh, banatula da bestiez donal semericio albaro ta raul donal semericio maite saitu tet ondo eh no? bueno veru eh, ben un jundega veru una siglo Farmaguk ez bezelaego bat egondegor, Farmakun kontrako eraso bat, ayu eu, ireagotik. Bai. Grasotute ona izela batia. Bai, bai, bai. Bai, bai. Ni, alordini, comisariat al te i passautego tipo bate, police city, police city, edan. hori de gaso. Ordun ze, ta ordun ze. o de indol, ofinsan de tema zela, indol, Bai, celebro, cerebro chicgua. Betase. Señor Oka, eh, se se comentado go i eh, asunto fundamental ago oso oso oso pelirosu dila. Oso Bañola extremo, puf, oso. Eta len comentado fin ustiat birin eroitego badila ta de presi eta hago mugiak chart botigati cambiati kin chart 2 eta bat nelaumatem suizianoa beste bat esuan vuelta, bueno, puf, a lucidek oso kontuz, adibidez, i negertatzen mesela, ondela irurte tardi. Eh, loi ga ziteke de una junta de un turista, loite neste loite neste loite neste loite, bueno, oso uchite, oso uchite, da neste uso hosti uso postarde. U Ola gaurden zaitea, espaldimen muri hori moztego, efectivamente me digo una juna i moztuiek, ja, porque bestela casque en una bruta casca, tias kenek. Moztuiek, moztuiek. hartzek benzodiacepina, lor metacepan, el Hartzek, vale. Hori, aljate momentu bat, tonto idea, oronlo ideak. Oronlo bai regularizatzek, batzutan, eta hurrengo hori gertatzea momentu dieten hurrengo nanosegunduen inverde gori guzti. Jo, heisten así okentzen kentzen Danala prospe de Humbert Hartzeke. Eh? Au etzeok sekule Hartzeke la ullete baño gillo. Imeigo izatio, ni me digo izane jimerata nerea mundu horrin zikan prospepto puskau. Puskau out to the free fra ocho rabadek, pasando. Eh, kentzen así. Anja decir la ullete baño engantzie, engantzie sortzek, ola Brutala, heroina pareko enganchi, enganchats ez maldimaiz. O heroina o, bueno, bai, bai enganche topie. txarraue batzuna. zuna. Bidek legun ezakenduna, bide enganche, berait durantzat, eh heroina na baina. hori, me gustia baiten, médico, i ledanak ite hartu lasai. Ordun, noretu ditek horzat da culpabilitateziok, e, erosite zaudek, eh ferie kitzutu desaudek, dana nasketa bat abar. Ilegalde irantzuna ez, bai ber baldi ma gauxe hori cirujia bezalaek. Bale. Gure tribuko medikuntze honek, ba, zirugitek garaudik, beste, bai, gara indik, hor ba, holako kasu batik, ba, bai. Baina kontuz, kontuz, eta er, sintoma garritik kontrolatzen in, ja, ja, ja, uspunazi, jala. jala ba. Zer, beste laki hodik, imperno bat. Mm -hmm. ja, da, komplementazio beste zientzi alternatibo bat. Bide honetan gara dibidez, imaginau, ez? Ba, klaro, ihor loetxe problema, ez? Ba, vai. ni igual, nertxeapaz zertxe baten burun, da... Ba, nina txainan zer nauken, eh? Na? Kaskaten, kaskaten, kaskaten, eta hori, eta, klaro, Hor hori ja ni guzteiat barden bar lanketagaten berkokela. Bai, bai, bai, bai, bai, e... bai, bai. Ba, bai, etxaki, hori, hori e, guzti berdek, gauza asko guzti behitu, nizia, nizia, nizia, nizia, nizia, nizia, meditazi jogin, hori, lepo kontroladu, neta, Laosti gana, medita, ola, fundamentu ginde, e, tope. Eta bola, ze batu, ola, zehatu duna, ola, bestatzu, omen batik, bestatzu, e, bestat, produkto pilu zehudekor, naturala gerdi, naturala gerdi, laburago gerdi, mundu bat zehokor, e, mundu bat, etzegi bat, zer. Baina, ate batzu, jo, eta enteraute, neki gauze batez baldeo ezen txigan, beste bat zehi baldeo zehoketzea zer, medita ziute, beste batzu, ba, zerrez, denburiek, beste IP o kariñoek, o, nezartzea pa, kariñura eta konpainia eta ta, ta kaloro banuna dek igual eh bueno mega bueno se hor mm. e, nire lagun batean laun batek garbitzik sorotzi eh hurbilgo uzur, sorotzia tare esatik eh ari konturatzea ala eh han daudenak geienak eh oxe da okeena da ala bario eta pertsoni baita crackitik alli hatze motat crackituna eta beak garbitzak eta gotzen ikuizteik aien arfiketan dibuja dute eske hori, eske moduko hori jute eta pesarka adematezioak eta konturetzala eskerzebela la hostia eta arnazi matei joela hori egizka estremoitua, estremoitua jendik reiklusio horietan uzurbilen zantaean da barbukaduan hor jende hori e, eta hori dugu jendik Aparte, dauzkoan movideak, eta parte gauzik iskiertzen dira, eta parte gauzio asko, begual bakarri gau, oa, oa, oa, ingurudan gaua jendik, ba, ezte konetatzen oa familiein, eta bukatzik, ba, eslamin totalin, eta bukatzik, ja, ba, ba, ba. Txikiute. Bindu fantaziko, eta guztozitean, leno, ez ba, leno hofin jardun dira, guztia, nire ba, nacho, la, eh? Sa, ya, es, hago este que se haga caso Isla. Eh, eh? eh nabes, o sí Bueno, viendo la X temporada atake, te te de la Pala Turteón contra Sigaben, es Jotrneko Bagoibatin, Batin Mantxola ansiedad de ataque, ataque ansiedad de ataque, se te pone para unipaí. Ninguno de los Boschur te mantiene de ataque bat. Esta, buf, el seti corre. Esto es pleate, esto es pleate, es es pleate, es que De que buf, ortanotigo, es que esto es Bueno, host terrible de eh, en... ba hortan zaudan, bost pertsona antiolíticos azkoen polchigun, eske ni zeuden 5 pertsona antiolíticos. Ba baten berri estrenozun eh ataki mantzio nai. Ahí va. Yes. 5. Horrezenak, ba 5 ba zaudela, baina etxea uzen maze zaude, semate zauden antiolíticos polchigun, eska asko o batzuk o big o bates etxea uzen matek, ba igual es una terribles atea declarata de mundu zinaurren, eh ni eh enfermo mm. mental puto de banauk eta droga psicodroga gartzenainoak. Ori, hmm. hori, hori ematen aurrein, ba, hostia. Ah, claro. Ora, hori, hori markaite haut eta sinalar ezatu ditu, eta, <laughs> ez da orre pro, problemas asko gaiz, ez da zergo, pum, pim, pam, pum. vale. Bueno, ah. Bai. Ah, besta, egitaru, eh, eh... Da, bueno, eh guitarra. A, brota ma bi hartatu. Zer bezep? Bai. Ah, baina beste 8 minutzko. Guitarra, ez piziatzo. tarau. Zerdaun. beste dogoze geitzeko bal dauden, eh, Ez dut eta. Ki ki tratal hau gu. Es es es es. es. <gülüyor> no no. Komentores natu te bai bai dala, eh, pakutxe bere es bai bai. Hondigen de muri, bere sakela hori. Religioko tana uno, dana charraño que esto. Bueno. Es es es. Horraño zatea. Horiren nigitia zatea, ne? Ez bai. Ezteko konbentzimento, intento de hondania, eh? mai ontan, eztiatuzta. Es es es, bai santia destila gara go la hondin ke Ah, esta más interesante Joder, va, va. Tomo 2 de Cinebar y tomo Va, esta. Tiene un erogo, un erogo Ogilessa Tenchi, me llamaste Ogil, un erogo Kakadec, un erogo Kakadec. Un güiche totuna, eh. Ah, joder, ni así, ve tú, es un o sea, de un ero de mate, o sea, Bartusek, está Gio Gok. Gio Gok, claro. Ahí está, bueno eh, i Sannegana baburrena ber, urrena hurrena ber, eh, ni igual gausaitas beste, beste pertsona ba ba, zuek Ba, este zuten pertsona hori animatzean, beh, eh, eh, eh, porque amen emate gtxeat, gause personal bado, niger da Satanaga la, niger da zitek, azken asko gertazikok. Eta claro, ni o ikusten gutxi eta egin desangoia ganean ni hone pentsauten atxauean, babu, batek ez atesian hori, hori tipo ta ber kirene peliculita, babu, udasken ni ba, bat, bat pinpon, bate pentsaude aurretikan, ba dana boteiak, dana o, mm. parte bat duen eta, mm. bueno, hau e, sozializatu berraziok, eta hau zabaldu berraziok, ba, eta ego zein izago gertatzia, eta nek gertazitek, eta ber itekan, da... Tas ez pasatzen. Sí, están, o sea, estás en Hortati. O sea, la kistona, eh, e, kasuak gertutik aitzieek, hostia, argi argi hemen sosesiota. Bai. Me aliberin de, hostia, bai, oni pasigo da, oni pasan, bueno, e, este, Klar, ba, claro. este gain o bueno, este monstruo bat es. Mm. Ba, bueno. Esta bueno, va ba, orroaciones, e de Arryutel de -en Entulio, es, bi segidan 20 etorridek ez estalaetorri go dio o adostu di hau segun asko engaña eh, mamoa que sin dif digo sin dif Urungastin seguro en sistema de ta urunare ponte aurreko justu puntisio que un complicado ese eh, por martes un 18 que complicado ese ori, Oriño meo Oriño meo va Oriño meo Oriño justu e un orilla festivo de osteuñe jaidec Oriño meo chacha ni torono San Jose San Jose ache es gachugiño chakeula Ni <tose> a Jose, lo lo bueno. Eee, eh, mamon gotzakean, mamon gotzak entretzez Zondo Eta, eh, bauri, urroen gau hastin Batzuk periegotik entera zeu, daik antenan entera zeu Aula, egin Aula, egin Aula, Bai, bueno, eh, espaldimazago lehortegi etortzen ozeik Mututazunik oze zan ba, bai. eh. ben... ez tagiul espaldimazan so ditzen, bai Amon gotzik ben Politea izan etxeak, egin Ezkerriazko, etortzeatik Bueno, ajendekik kokoako jau Pipa Baita Agen dant daukeek Zeran? Oztielen? Eh, masiatzenek eta korrekan montatzei behar laburbira. Laburbira baztartxon. 20 euro onteruka. Hortzera, hondizarrera atakok. Zerde? Zerde? Zerde? Zerde? Zerde? Zerde? Ba, 6, 6, 6 hortu euskera zein deguk. Mm. Horra no. Martxun, zazpen zio, garrosa txareko topaketak eh, anestezia da osokin zein de, Bilboko kafean zoki zein. Irretin mundu egan juntuakok. mundu alternatibo. Ah, Ei, eh. Eta... Erreti mundu alternatibu eta ez alternatibu batzutan zaltzek Horideik Euskadegatia, euskadegatetik tipua zalduan ori Euskadegat egaztea Euskadegatia Euskadegatio Ah ez, eta erdeko zera zaldanha Belala benetza 表ik Zea... E ma istia Egal dè kindera bizarik ez dut? H 자신antke Ni hori toki Comeko presidentia elago zalduek Hau Este ustez eta hum eta gero zio Eta gero zio Hemen matadesen Scott Kelly Tzapatu maia, eta dinine kontzierto batzio, kartel chile horretikus ginean atzo, da etzakia zertaz dijo. Bai. Mm, eta emakumine unez sí, eleuratzeko zio bastarcho, cincuenta sombras de grei. Benetan, <risa> benetan ea laiz. <risa> Ironi puntuatea, bai. Eh, eta... Baina no, ah, una... Nere bai. Bai, hori I, esazateba, baño, izandez, xerri? Seba? Rodriiz. Zendez, ustilago. Nie, nie, nie, nie, nie. Ez nago emakumia oingos. Ez nago emakumia oingos. Ez nago emakumia oingos. Ez nago emakumia oingos. Ez nago emakumia oingos. Baño. Zazatei, zazatei. E, segon e chiqui, eh? Segon e chiqui, ya uste dut gizontazun e proratela ta oing. Hori zertan, eh, zehat amaza bat emarikela, emanekola. Ni hori de prog, ni, ama voy ater para ver. Hori eh, eskotke liki mugo goio. Bai, horidek. Mata naitzeko zor da. Astegon pasa. Neurosiso cantantijito no sabe qué. Bueno, ayo, Maite zaituzte gut. Hori dek.